Caseta nouă, fața B Împrejurările erau din cele mai potrivite pentru această măsură de asigurare. De mult încă țarul Ivan pândea ținuturile mărginașe ale Litvaniei, pe care ar fi voit să le adauge la stăpânirile sale. El era un domn drept credincios, ortodox, și mulți dintre puternicii Litvaniei, cei mai mulți dintre locuitorii acestei țări, erau și ei de această lege și simțeau aceasta cu atât mai tare cu cât Alexandru prinsese a prigoni pentru ortodoxie, căutând să câștige țara sa pentru scaunul din Roma. Nici soția lui Elena, fata lui Ivan, nu scăpă de îndemnurile uneori amenințătoare ale regelui, care, între atâtea greutăți de pe lumea aceasta, mai găsea vreme pentru a urmări mântuirea sufletului supușilor și familiei sale pe lumea cealaltă. Ivan se umplu de mânie când a auzit ce sute suferă fata la curtea ginerelui catolic. Ciogniri începură să se întâmple la hotare, vestind un război crâncen. Ștefan ținea întâi cu Ivan, care era de legea sa, și care ridicase încă din 1498 pe Dimitrie, fiul fiului său și al Elenei din Moldova, la rangul de moștenitor al său. Soliile curgeau și acum necontenit de la Suceava la Moscova și de la Moscova la Suceava. În 1498-1499, țarul mijlocise prin oamenii săi Bersen și Balița, ca să se încheie pacea care ținea de atunci între Cuscrul și ginerele său. Când dușmania între ruși și Litvani început să se cunoască, și Ivan și Alexandru, unul în puterea înrudirii, celălalt în puterea legăturii din 1499, cerură ajutorul puternic al moldoveanului. Ștefan încercă la rândul său să pace pe cei doi prieteni care nu se înțelegeau. diacul Șandru merse în 1502 împreună cu boierul Toader, feciorul Isaiei, la Moscova. I se răspunse aici că Alexandru e vinovatul, fiindcă nu lasă pe soția lui Elena, și pe atâția alții să creadă și să se închine așa cum au apucat. Încercarea de împășuire nu izbutise. NOTĂ Arhiva istorică, unul roman, pagina 82-83 Uricariul, trei roman, pagina 79 și următoarea Osolia lui Sandu și Costea la Mengli pentru țarul Ivan 1493 în Ulianitski, pagina 123, închei nota. Mulți vor fi crezut că Ștevan se va da de partea lui Ivan, care început peste puțin războiul, încă pe timpul verii. Cu mintea lui Domn i se va fi părut însă că toate aceste lucruri se petrec prea departe și că nu-l privesc de-a dreptul pe dânsul. Pe urmă, dacă interesul său cerea să se unească mai bine cu muscalii, se întâmplă la curtea lui Ivan un om pornit și sălbatic, ceva care împiedică pentru totdeauna orice prietenie din inimă. Țarul avea o soție tânără, Sofia, din neamul împărătesc al paleologilor din Constantinopol, și din această a doua căsătorie se născuse un fiu Vasile, pe care firește că mama s dorea să-l vadă țară în locul lui Dimitrie, fiul fiului Vitreg și al Moldovenci. Încă din 1499 Sofia izbutise a face pe soțul ei să ierte greșeala de răzvrătire și planuri viclene de care se făcuse vinovată. Peste trei ani, tocmai în 1502, în luna lui april, mânia lui Ivan căzut deodată asupra nurorei și nepotului, care pierdură în acea zi nenorocită și pentru totdeauna și iubirea țarului și libertatea și viitorul de stăpânire pe care îl visase până atunci. Ei fură zdrobiți de această cădere neașteptată și murire înainte de vreme. Mama în 1505, iar fiul în 1509, câțiva ani abia după moartea părintelui și bunicului din Suceava, a cărui inimă sângerasă de durerea copiilor, pe care nu-i putuse apăra, nici ajuta. Notă Vezi expunerea lui Caramzin sau a lui Al Papadopol Kalimach. În analele Academiei Române, 17 roman. Închei nota. Într-o nouă solie de prin mai iunie 1502 a diacului Bohus, Alexandru arăta lui Ștefan ca să-l întoarcă spre dânsul ce cinste se face la Moscova, Elenei și lui Dimitrie. și ceru cu stăruință ajutorul împotriva muscalilor, fără să mai pomenească acum de acea pocuție începătoare de vrajvă. Nota, vezi nota penultimă, închei nota. Dar Ștefan nu era omul care să-și încurce țara în lungi și grele războaie ca să răzbune jignirile cei s-ar fi adus lui ca om. Pe de o parte, el îndemnă încă o dată la pace pe Alexandru, iar pe de alta, prin același diac Constantin, el amintit țarului datoria cea mare către creștinătate, care e mai sfântă decât aceea către legea pravoslavnică. Pe atunci, după luarea de către turci a cetăților venețiene din Morea, apusul se îndemna iarăși pentru lupta de răscumpărare și în răsărit se primeau scrisori lungi cu făgăduieli din toată frumusețea de la venețieni, de la papa și de la împăratul din Germania. Ungurii bătuseră pe turci în Bosnia și, în același an, la 12 mai 1501, se vestea în adunarea din Pesta începerea războiului sfânt cu un vinși. În primăvara lui 1502, noi apărători ai graniței de miază zi, Ioan Corvinul, fiul Craiului Matiaș, capitanul din Banat, Ioja de Som, care înlocuia pe Pavel Chinezul, și urmașului Birtoc Dragfi în voievodatul Ardealului, Petru de Pezing, luau vidinul, o mare biruință care a avut un răsunet pretutindeni, apoi cladova în fața Severinului, care și acesta se afla pe atunci în mâna ungurilor, și flăcările aprinse de călăreții lor se prelinseră pe zidurile Nicopolei. Vechile cuiburi de pradă turcești plătirea astfel paguba pe care o făcuseră, și atunci când din ele stăpâneau, amenințau și prădau frații Mihalogli și Bali Bec, fiul fiului Malcoci, duș aiurea sau trecuți din această lume. NOTĂ Fesler, trei Roman, paginile 270-272, conform și Vapovski, pagine 49-50. Închei nota. Ștefan scrise astfel lui Ivan, care își strângea toate puterile asupra Litvaniei, că, citez, toți kraii și toți domnii creștini și toate țările francești ale Apusului se unesc și se gătesc asta împotriva păgânului. Și-ar fi bine ca și tu, în loc să te cerți cu creștinii, să te ridici cu dânsii asupra păgânimii. Închei citatul. Notă. Vezi nota penultimă. Închei nota. Cuvintele acestea nu fură ascultate. În cursul verii muscalii loviră Smolenscul. Toate puterile Poloniei erau strânse la această graniță. Și regele însuși plecase în Litvania, din mai încă, lăsând regatul în seama fratelui său, cardinalul Frederic, un om slab de suflet și bolnav, care avea numai câteva luni de trăit. Abia se încleștase războiul cu Ivan și vechiul prieten al acestuia, Hanul din Crâm, Mengli Ghirai, care nimicise cu totul puterile Hanului de la Volga, prietenul lui Alexandru Seid Ahmed Silindul a căutat un adăpost în Cetatea Albă, apoi în Kiev, se arunca asupra Poloniei. Într-un singur avânt, mengli ghirai pătrunse în septembre până la Sandomir, fără să întâmpine un singur dușman și se întoarce înapoi târând după dânsul la 40.000 de robi. În Polonia era o nespusă groază. De jur prejur stăteau numai dușmani și mijloacele pentru a-i respinge, pentru a-i împiedica de a năvăli și păgubi, lipseau cu totul. Frica de Ștefan nu era cea mai slabă în sufletul acestor bieți, oameni îngroziți. Nota. Ambele cronici polone povestesc pe larg aceste împrejurări. Le amintește și medicul Ștefan, Matei de Murano. Hurmuzachi 8, pagina 36. Închei nota. După Muscal, după Tătar, ei așteptau acum pe strașnicul moldovean ca să desăvârșească pieirea țărilor. Încercarea cu Ivan în Litvania îi încredințase că rutenii, de limbă rusească și de lege ortodoxă, nu sunt bucuroși și de stăpânirea polonă și catolică. Ei vedeau numai trădători între aceștia, și bănuieli de același fel cădeau și asupra unor dregători de margine, despre care se zvoneau lucruri rele. Se credea astfel în septembrie 1502 că Ștefan are înțelegeri la Camenița și până la Lemberg care și-ar deschide bucuros porțile înaintea lui și se luau ce măsuri se puteau lua, împiedicându-se între altele negustorii moldoveni de a veni în număr prea mare. În sfârșit, lucrul de care se temuseră se întâmplă. În octombrie moldovenii se revărsară asupra pocuției. Dintr-un întâi se auzi că Ștefan a întățit numai niște dușmani. Erau acum așa de mulți încât nu li se mai dădea de capăt și de nume asupra regatului. Se vesti pe urmă că Ștefan însuși, cu turci și ruși, a ruteni, vrea să puie mâna pe Haliciu, pe Buceaci, prădat de dânsul în 1498, 8, pe Cervona, pe Iasloviec și pe o cetate care i-ar fi fost în adevăr de mare folos ca cea puternică. Regele era chemat să vie repede înapoi, lăsând grija muscalilor din Litvania, căci altfel el va pierde podolia toată, malul celălalt al Nistrului, care se va preface și el în pământ moldovenesc. Dar aceste știri nu erau adevărate. Ștefan nu era nici în tinerețea sa dintre acei care fac cuceriri ca să le dea apoi în dărăt. Era să pornească oare acum în zilele sale albe zboruri nebune asupra pământurilor străine? Nu, el venise numai să-și ia toată țara sa, apocuții ei. Așeză aici. El așeză aici ca staroste pe clucerul Hrencovici și ca vameș pe chiracola, poate, vistierul de odinioară. Granița o însemnă, cum știa el că-i scrie în zapise, mai jos de haliciu, la o milă și jumătate de părtare. Vămile i se plătiră lui de acum înainte. Țăranii de aici, români și ruși, fură poftiți după obiceiul din Moldova, să-i vie în tabără la Colomea, unde stăteau rânduind fiecare cu caluri și armele sale. Și îndată el a avut, numai din această cucerire a sa, 3000 de ostași. La 2 noiembrie 1502, Sosila Lemberg, trimisul domnesc Ilie Steclea, ca să poftească pe negustori, ai veni iarăși în țară, în cea nouă, ca și în cea veche, fără nicio teamă și fără nicio grijă, căci, citez, el nu vrea să aibă război cu craiul, ci și-a luat numai țara bunicului său, care îi se zmulsese mai mult cu puterea. Închei citatul NOTĂ ulianitski și Hurmuzachi, doi roman, multe scrisori cu date conjecturale greșite Trebuie să se orânduiască după expunerea din 1503-1504, citată și mai sus, a lui Ștefan. La 22 noiembrie 1503 vine un sol moldovenesc în Polonia. Data năvălirii o dă și Matei de Murano, locul citat. Numele lui Chiracola e dat așa. Chirlh Han Mievnic. Ulianitski, pagina 225 Pentru misiunea lui Steclea, Veschilia și Cetatea Albă, pagina 287 Închei nota Însă, iarăși, el era gata să se judece dacă, precum se zicea în Moldova, Alexandru n-ar fi fost mulțumit cu legea din tâi, ci ar fi cerut lege peste lege, care trebuia să se dee oricând după datină. Iarăși el trimise un sol la regele Vladislav ca să-i arate că citesc și-a pus oamenii în acea țară, închei citatul, în citez bucata de pământ, închei citatul de sub Haliciu. De la unguri, care nu ținură de rău pe prietenul lor, mai bun și mai folositor decât polonii, sosi iarăși un judecător, anume Marcu Fârtat. Sorocul asupra căruia se Ștefan cu dânsul fu acela de 2 noiembrie 1503, când trebuiau să vie din Polonia de la cardinal, care se plânsese amar lui Ștefan pentru călcarea legii, Iacob de Buciaci, iar de la Vladislav, Ștefan Telegdi, Francisc Balasa și Emeric Ciobor, însă iarăși trimisul polon nu sosi la vreme. NOTĂ Expunerea lui Ștefan în 1503-1504 Cărțile de liberă trecere pentru Sol, în Iablonovski, paginile 40-41 sau Hurmuzachi 2 roman, paginile 518-519 Sol moldovean în Polonia la începutul anului 1503 Sanudo 4 roman, pagina 629 Conform Ibidem Pagina 806. Sol Unguresc la Stefan prin februar, ibidem pagina 230. Sol ai lui Ștefan în Ungaria, octombre, ibidem pagina 241. La 24 iulie, domnul era în temes, paranteza nemes neams, închid paranteza. Ibidem 5 Roman pagina 150. La 30 octombre el scrie din Suceava. Ibidem, paginile 579-581 Închei nota 4. Roman Moartea lui Ștefan cel Mare Ștefan era bolnav pe această vreme de boala care i-o dăduseră ostenelile sale războinice. Nopțile de iarnă nedormite în lagăr, petrecerea îndelungată în umbra umedă a codrilor prieteni, Goana peste câmpii în bătaia furtunilor și sub căderea ploilor de primăvară și de toamnă și a zăpezilor moi. Încă din februarie 1501 veniseră la Veneția doi oameni de ei, lui, frânci, ca să cumpere niște stofă scumpă de aur și să tocmească un medic, căci medicii venețieni erau pe atunci vestiți în lumea întreagă. În august 1502 abia ajunse la dânsul Matei din Murano, medicul dorit, care îl găsi chinuit de podagră, dar altfel citesc voinic pentru vârsta sa, închei citatul, și în stare să mai călăuzească ostași, cum făcu peste câteva luni. Matei, care se îmbolnăvise pe drum, boli într și muri în Moldova, iar când Ștefan trimise după alt medic în octombrie 1503, mâinile și picioarele erau înțepenite. Solul său, întrebat asupra boalei, Arăta că, citez, numai mâinile și picioarele nu poate să le miște, dar altfel n-are nimic. Închei citatul. Ieronim de Cezena plecă spre Moldova, unde mai venise pe rând, pentru ca să încerce mântuirea bolnavului, un medic din depărtatul oraș german Nürnberg, Ioan Klingensporn, un evreu de la hanul tatarilor și un bărbier unguresc din Buda. Nota Conform Hurmuzachii, 8 roman, anul 1503, Sanudo Diarii, 3 roman, pagina 1465, 4 roman, pagina 150, 577, 579, 582, 616, 617, 639 conform Arhivele Societății Științifice și Literare din Iași, nouă roman, paginile 66-69, apoi acte și fragmente, trei roman, paginile 73-74 pentru medicul german. Bărbierul din Buda e cerut în decembrie 1503, Sanudo 5, pagina 473. Între anii 1500 și 1503 se întâmplă mai multe negocieri între unguri și moldoveni, din pricina prădăciunii făcute de cei din urmă celor din tâi, la un bălci din cetatea de baltă. Cum se vede dintr-o scrisoare din 15 septembrie 1504, sibienii țineau la dân și pe un Filius Ipsius Vaivode Moldavie, copie în Biblioteca Academiei Române. Închei nota. În 1503 murise de o boală urâtă care nu era a unui viteaz, nici a unui preot, cardinalul Frederic. În toamnă, regele Alexandru, care oprise războiul cu Moscova, printr-o pace foarte puțin aducătoare de cinste, se întoarse în Polonia și, în loc să stea de vorbă cu Ștefan, precum făgăduise la 17 octombrie, el chemă o dietă la Lublin în cele din urmă zile ale lunii. Aceasta luă măsuri pentru ca să smulgă în pocuția Tocmin luptător pentru primăvara următoare. Notă, Vapovski, pagina 52, Miehovski, pagina 276, închei nota. Dar cu toate laudele polonilor nu se făcu nicio ispravă decât poate aceea foarte ieftină a prădăciunilor de hotare, care nu speriau pe nimeni. Un război cu Ștefan sub steagurile grăiești, un război mărturisit nu se putea face acum, și pentru aceea că amândoi Aghelonii și cel din Ungaria și cel din Polonia, care trimise la turci pe vechiul cunoscător al lor Nicolae Firlei, făcuseră pace cu sultanul întărind o în vara anului 1503. Și apoi ar fi îndrăznit slăbănogul Alexandru să încerce o luptă care ieșise așa de nenorocit unui viteaz ca Ioan Albert, doar nu trecuse nici zece ani de la măcelul din codrii Cosminului și oasele morților înălbeau încă poenile d roșii. La sfârșitul lui novembrie 1503, solii ai lui Ștefan veneau la Craiul Polonă. În decembrie, oamenii de lui Alexandru se duceau la Vladislav, în, af în afacerea pocuției. Se spune lămurit că pe atunci se așteptau și boieri din partea domnului Moldovei. În februarie 1504, un trimis unguresc venea spre Suceava unde se zvonise de oarecare mișcări tătărești. Nota, Vezi nota? Aici numerotată 346. Și Sanudo, 5, pagina 740-741. Închei nota. Cât de puțin se gândea Craiul la o luptă cu Ștefan, dovedește și plecarea lui în 1504 ca să ia jurământul în Prusia cât trăi Ștefan, pocuții bucata de pământ, rămase țară moldovenească. Mărețul Patriarh își petrecut deci în liniște cele din urmă zile ale vieții sale, pregătindu-se prin odihna de aici pentru odihna cea mare. Cineva care l-a văzut pe acest timp, ni-l înfățișează ca, citez, un om foarte cuminte, pe care nu-l poți lăuda îndeajuns, foarte iubit de supușii săi, fiindcă e plin de îndurare și judecător drept. E foarte ager și darnic și dacă n-ar fi boala lui, pentru vârsta ce are, e încă puternic. Închei citatul. Lângă dânsul stătea în Suceava, gândindu-se cum să asigure moștenirea fiului ei, doamna Maria, a cărei mamă se stinsese de curând în 1500. Notă. La 11 mai, după cronica pistrițeană. Închei nota. Bogdan, fiul ei, trecuse de 20 de ani. El era orb. În mele, fiindcă pierduse un ochi luptându-se, citezera sfios ca o fată mare și om vitez, cu purtări bune și având în jurul lui tot oamenii ca dânsul. Închei citatul. <coughs> în, boierime? în boierime se schimbase puțin. La hotin, după mușat, notă, o a lui Lazar în Ulianiți, pagina 121, închei nota. Erau toate și negrilă, Ieremia și Dragoș păzeau la Neamț, Ivanco și Alexa la Orhei, Costea în cetatea cea nouă de la Soroca, altă piedică pentru tătari. Ioan grumază la Cernăuți și la Roman era șandru. Căutul trăia și poate tot așa bătrânul Hrăman, bătrânul Șteful, foși amândoi. amândoi. Bătrânii, bătrânii Duma, fiului Vlaicu și văr al Domnului, și Duma a zis Brudur. Dar Jurș era voinic în locul lui Boldur, care trecuse în rândul tovarășilor pe care Ștefan îi mai vedea numai în amintirile sale. Cosma Șerpe se adăugise la sfetnicii din anul Cosminului. Grija Sucevei o avea tot Luca Arbure. NOTĂ Numele sunt luate după actele înșirate în listele din Uricariul 18 le Roman și după întărirea tratatului din 1499. Închei nota. Toți, spunea un străin, un venețian, bun judecător de oameni care i-a văzut, citeți vitești și harnici, nu să stea pe saltea, ci să lupte în tabără, închei citatul. Mitropolitul era Gheorghe, Vasile păstorea la Roman, iar în rădăuți ținea cărja tot Ioanichie, cel din episcop al acestui scaun, întemeiat de Ștefan. Notă. Ei se află în întărirea tratatului citat, închei nota. Țara se întremase cu totul. An de ani se înălțau falnicele lanuri și mii de mii de oi și vite străbăteau pășunile grase ale Moldovei. Orașele fusese împodobite pe rând cu frumoasele biserici de piatră săpată, înflorite cu fluturi de smalț verde și galben, de maestrii lui Ștefan, care totdeauna aveau de lucru undeva. În ele se întâlneau nemții, armenii din Lemberg, sașii din Ardeal, grecii și turcii care veneau de la miază zi, lăsând bogăție în urma lor. Noul domn Muntean, care înlocuise în 1497 pe Vlad Călugărul, mort, Radu, privea pe Ștefan ca pe un părinte. În Ardeal, pârcălabii moldovenești stăteau în Ciceu și în cetatea de baltă pe care domnul o căpătase pe la 1478. Nota Veschilia și cetatea albă, paginile 272-273. Închei nota. Nimic nu tulbura de la moartea Limatia și legăturile bune cu ungurii. Turcii din cetățile de la Dunărea de jos se stâmpărase. Mengli Ghirai, hanul Crâmului, socrul lui Selim, fiul cel mai mare al sultanului, care stătea la Cafa, uitase drumul Moldovei. Numele moldoveanului era cunoscut cu cinste în lumea întreagă și polonii înșiși dușmanii bătrânețelor sale recunoșteau și ce putere cu pleacă din suflet la acestui om, cum nu se găsește ușor un altul. Notă Unele din știri și citațiile sunt luate din raportul lui Matei de Murano. Închei nota. Căldurile verii deschiseră rana de la chilia și fierul ars al medicilor nu folosi la nimic. Ștefan simți că moare, dar gândul său nu se întunecă și voința lui de fier nu suferi nicio slăbire. Ca și înainte, toți stăteau încă sub farmecul lui. Auzise că boierii nu se înțeleg asupra urmașului său, că unii voiesc pe Bogdan, iar alții socot că ar fi mai drept să domnească Ștefan, fiul lui Alexandru, nepotul domnesc din Constantinopol, ca unul ce venea în locul fiului celui mai mare. Întețitori ar fi semănat vrajbă între cei din tâi și cești din urmă. Lui Ștefan îi se va fi părut că vede luptele nemernice de după Alexandru cel Bun, Frământarea sălbate că și nelegiuită pe mormântul părintelui, bunicului a dormit. El nu voia însă ca mormântul să-i fie stropit cu sângele său și al neamului său, ca țara pe care o ridicase așa de sus, să se prăvale iarăși în prăpastia păcatelor. Notă. Raport al lui Leonard de Masari din Buda, în Hurmuzachii, opt Roman, paginile 40-41. Închei okay, nota. Boierii se zbăteau în lupta alegerii noului domn când domnul ce cel vechi se-i vină înaintea lor pe câmpul de adunare. De pe patul de moarte îl stăpâni ca de pe scaunul său de poruncă. Întețitorii își pierdură capetele în clipă. Împăcați prin frică și prin înduioșare, ceilalți aleseră pe Bogdan Voievod și el fu înălțat în scaun sub ochii umezi ai părintelui său, care asigurase astfel și viitorul țării. Peste două, peste două zile, la 2 iulie 1504, Ștefan murea, după ce domnise, citez, 47 de ani, două luni și trei săptămâni, închei citatul, domn adevărat, viteaz, cu minte și iubitor de țară și de neam din clipa întâia până în cea din urmă. El fu îngropat la putna, sub piata de marmură, ce-și pregătise și care se vede până astăzi. Nota: Data morții în cronicile moldovenești și în cele polone. Închei nota. Întrânsul găsise poporul românesc cea mai deplină și mai curată icoană a sufletului său. Cinstit și harnic, răbdător fără să uite și viteaz fără cruzime, strașnic în mânie și senin în iertare, răspicat și cu măsură în grai, gospodar și iubitor al lucrurilor frumoase, fără nicio trufie în faptele sale care îi se parcă vin prin trânsul de aiurea și de mai sus. Și cu cât se vede această icoană mai limpede, cu cât se înțelege mai desăvârșit și se iubește mai mult, cu atâta și viitorul se vestește mai bun, căci atunci neamul merge pe drumul strămoșului cu minte.